Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alameen, wa al s-salatu wa al s-salamu ala rasoola muhammadin, wa ala alihi wa ashabih, wa mën tabi'ahum b'ihsad ila yomidin. Allah jalla v'ala falandarojme, dhe vëtëm pritindim dhe faalje karkojme. Vajdojme dhe s-sad melejne l-hautum mannuvar, me Ma disapparasi të cilat shpesojmë qëtë nabëndobii, edhe në përmjësimin e gjendjes tonë, edhe në përmjësimin e kualitetit të vej përve tona, edhe të shërben si një lejtë pregaditje për takimin tonë malanë e madhënurë. Të nërrua lezër në takimet e kaluara, kemi pasu rasin që të njihemi me disa porosit të njerëzët të mëdhenjë që i lanë në prak të vdekjes. Sëtë nuk dëshroj që të flasë por një porosie konkrete që vije nga ndokush nga këtë dietar, por dëshoj që këtu u them që e kemi bërë deri më tani ta përmbyllim me disa porositi të përgjithshme që patëm raste të ndajmë nga e kaluara. Ngase patyshim se numri i njerëzve të mirë dhe i këtyre dietarëve që lën porositë janë të shumtë dhe nuk kemi mundësi që ndoshta edhe për një kohë të gjatë të përfundojmë të gjitha. Por shpresoj që ajo që kemi përmendur të shërbejë si një mostër dhe model pse çfarë th안 këta njerëz do cilat cilat ishin porositë e tyra si rezime e jetës së tyra në prag të vdekjes. Andaj në çufse do tentonim të që të bënim një përmbledhje të këtyre këshilëve dhe porosive, atër e ndoshta do të kishon pas mundësit i përmledhëm në tri pika kryesore. E që është mirë ne ti kemi parasysh dhe të kujdesimi për to. Pikë e parë që është mirë të mbojmë menë ne nga tërësia e këtyre porosive dhe këshilëve është se këta njerëz, këta burat të më dhejnë, këta djetarë njerëz dhe vëtshëm, Krahës aktivitetit dhe krahës angazhimi të vazhdu shumë njët në kësaj bote Krahës të rati kontributi dhe krahës të rasaj punët madhe që e bën njët në kësaj bote Me gjithat patën për qëfar të ndien keq në fund të jetë së tyune Patën për qëfar të dëshirojnë që të vazhdojnë edhe më tu të njët në kësaj bote Prandaj keq ardhja dhe një loj pëndimi është një ndjenë e pandar nga një riu sa do që të bën mirë andaj në qovë se këta njerëz si kurse i kemë përmenun nga ashthap të Muhamedi s.a.s. me djetartë më dhejnë në fund tjetë se tyre lanë disa porosi që jipe të kuptohet se ka pas mundësi tjetë edhe ma mirë qëfar të mëna për neve që heq pa arë nga të fond nga edhim që mundu në konë matë mirë. Për ndaj mbete që me të vërtet një riu para se dhvije momenti i cili e ndon një riu nga jete e ksejvote, të kjetë mundësi që s'pa ku ta minimizën këtë këtë këshardje. Dhe në qofë se detyrimisht, po them, duhet të ndihemi kesh në fond tjetë se tonë për ndonjë ndashta kohë ju të kaluar si duhet, apo ndajsa përsojëra të saktaura mendoj se i shkojnë mirë të spa ku keq ardha tjet në rrafshin e shtimit të pumave të mira e jo në rrafshin e pendimit nga punë të këçija do të në thasë nëse njeriu pendohet në fund të jetës së tij se ka pas mundësi më si buan dhe më mirë kjo është kjo është pendim normal se s'art do të ishim mirë gjithmonë më shumë bu po më mirë nëse njeriu pendohet të fund të ti në fund të jetës së tij dhe ndije të keq se ka pasmu si tjetë më mirë, kjo i bje se a i ka bo mirë, po ka mu i të hëla më mirë. Por nuk është mirë që t'i vijen njëri u t'ky fund e të ndihet kesh nështa për lënjën e ndonjë obligimi ose për ndonjë mëkatit saktuar që është da është më herët pëndon nga i. Për ndaj, gjdo ku shpeneve e njehë gjenje ti, gjdo ku shpeneve i dim punët e ti, si kur qëna kam porosi djetarët tanë po thëmë në fund të këshilës e parë, se kontrolloj e mirë dhe shikoj e mirë dhe të, të strajcen e pumve tua, qanten e vej përve tua, që nesër me te dhe të dalesh Allahot për para. Kontrolloj e mirë njëtë në kësa i buhet dhe shikoj se qëfar nuk ishe pas me pa zëshir me e pa Allahot nesër kur dhe shparati e mënë. Qka ka në këtë qantën tënde Nga e kaluara, nga e tashmja Nga bindit e tua Nga vepër e tua, nga fjallet e tua Që nuk ishe pas qef nesër Aja me dalë për azotit Ato qka s'ki qef Me dalë nesër për allatë në dzirë e sëtë Dhe lërgoj nga kjo qantë Gjdo kush din për vend në ti qka S'kish pas qef allatë gjallewala Me e vet e qka të zvinkët e që kjo të Kjo është e para E dyta Që mund të nëzirim nga tërsia e këtyre porësive dhe këshilove të djetare që nga e dhanë, është se me gjithë punë të mira që i kanë bërë, me gjithë angajimet për shemë, si kurse kemi folën fund për djetarë të mëdhaj, si kurse imame Ebu Hanifej Rahimullasi, imam Malikua e Shafiua, imam Ahmeti Rahimullahi ka djetarë të mëdhajn me gjithë kontributin ma dhe punë të mëdhaja me gjithë atë ata tërë këtë i akëthen Allah të m apo nuk i ka plan do të ndonjë vet mashtrim në fund të asaj dyre duke thënë se unë jam lodh, jam angazhuar, kam bërë punë, do tash vendesh po pras me skuq gjenet. Por një lloj frikë dhe një lloj një lloj dorëzimi para Allahut atë gjë është i pashmangshëm nga ana e ty na këtë. Prandaj thash përsëri, qoftë ata me tret të kontribut nuk kanë gjetur për çka të livdohen, madje kur dikush i ka lavdëruar në këto momente nuk janë mashtru me këtë lavdhat, nga se kanë thonë e një vetën timën në më mirë, atër që farëthemi ne për vetën tonë që nuk duhet, thasht, të mashtruhemi mas punve të mira, por mirësia në stimolanë dhe të në jabë nga që edhe ma te për të bëna pun të mira, apëton. Dhe kjo është më të vërtet, një smundje që fatë këtësis ka plënë shumë për njerëz, apëton, ku mashtruhën, me disa punë të mira dhe mendojnë se kjo është ajo që u garanton tek Allahu shpëtim. Ne shpresojmë tek Allahu se me punë të mira shpotojmë. Mirpo kjo garancë nuk duhet që të jetë kapaku i punëve të mira. Kjo garancë nuk duhet në të jetë një korridor që na nxjerr tek vetë pëlqimi, tek mashtrimi, tek syfacia ose tek mendja madhësia, ose tek përmendja e punëve të mira kështu më radh. Prandaj Sufiani thehu rahimuhullah ka qenjë një djetari madhë thëtë gjdo punë që njerëzit kanë pas mundësi me mpa duhe bo se kumë logaritë punë të mirë ato vëmë ajo punë i mirë u konë po së kumë pasu një mëtë shumë të përshka këse frika që të preken nga sifatsia edo punë tira të liga ka qenë shumë e mundëshme ka logaritë veç në punë të shumë që ka pas sekretët në përshëfta a në këta njerëz në bagajtë në punëve të mirë nuk kanë pas Për kam pas edhe shumë gjendje sekrete të fshehta Me syre me salat që Allahu Alem që ka kam pojnë Në nuk i di më përton Allahu e din nga sasje e dëvëshmëri dhe e sinceriteti që kam pat në zemra E që na këta s'kina mundësi kur me dit Me gjithë këtë prapata i andërzu Allah gjen lewale Dhe kanë thënë që se Allah nuk në fal Nuk logaritim shumë tërkë që kemi bëra përton Përndaj gjithë kje gjendje të në rozër qëfar siel Një loj varfrije Dhe një loj për ullje dhe një loj nevoje për Allah Gjellewala Që nuk e fikë qëfar do vej për e mirë që bë njëri e mëtër Nësë në qofë se njëri zotë në ruhet mashtrohet pas punë vetë mira Dhe vetë pëlqen vetë në ti Atër e kjo Allah në ruhet i sjetë një loj përvarsie për Allah Gjellewala Për thuse aj dhe shpëtan me punë dhe ti e jo me rahmet në Allah të zotë gjellë Për thujës se aja është i ka po këto punë të mira me fuqinë e ti e me aftësinë e ti E jo me përkranë dhe ndihme në Allah të barë e kotarëm Përëndaj, sada që të bëjmë punë të mira Sada që të gjejmë vetën se Allah në ka mundësua të bëjmë punë të mira Gjithë mund, letë shocërohet kjo bëmirësi Letë shocërohet kjo vepër e mirë Me një dojë varfria dhe nevojët vazhdushme për Allah të leoana Nuk e qenë të bidun nga thërësia Se vetëm Allahu është ajë cilë në ka ndëruar me këtë punë Jona Se vetëm Allahu është ajë që në ka shpërbly Edhe në këtë botë Dukë në mundësuar si të jemi atje ku duhet Përëndaj edhe sëtë kemi ardhë Me falë këtë namaz këtu Vecë përse Allahu Gjellewala na Në ka ndëru në ka si e lëtokë Sa ma shumë të ndinë vetën të ndëruar Me ibadetet, me punë të mina që lauti ka dhenë Ma te për Allahu në dënë Ma te për ati më bështetesh Ma te për në të shkresan Ma te për në di nëvoj për te Dërso sa ma te për njëri u më nënë Se u arë më falë Se ka bo një punë të mirë si pasu e Afësi se ti, fuqis se ti, mendes se ti Aqë ma te për Allah në arruajt Kryuat në zemër të një pëvarsie për Allah Gjellewala Dhe pasaj hum kënësia, dhurimeve Hum bështet e ka Allah Gjellewala Edhe hum kvaliteti këtyre veprave Për në këta njerës, e k Këndëjë gjū, ato çka kemi marr se kur dikush i ka lavdruar, ka thonë, "Halo s'kar vakti për më lavdó." Apo nuk i ka bër përshtypje lavdota njerëzve, por i ka bër përshtypëse a do si lavdozon Allahu ditë në ditën e gjykimit kur takon me atë. A kjo është më rëndësish, nga ajo çet kemi marr në kaluarin, dhe është porosia e rëndësishme që duhet ta kemi vazhdimisht parasysh, nevoja për Allahun, vetëm me ndihmën e Tij ja dalim, vetëm me përkrahjen e Tij përmirësohemi vetëm që fse aj në merë në kujdes në ti dhe nuk në len në kujdesin tonë, mund që të logaritëm në përmërsimë. Për dryshe, në që fse Allah në len në fuqit tona, që fse Allah në len në avci tona, vaj halli për nejë vajton. Për këtër sfirë dhe pejëmbele sallësallem, gjithas për saaba, gjithas për më nëgjes, ka thënë, vë la të kilni ila nëfsi të rëfëtë ajinin. O Zotë, Mësë më lenë vetën ti me aso qëlem shelsyët. Mësë më lenë tinë vetë, une mu marë vetën ti me ja. Ti gjithë mund, o Allah, vazhdimisht, kujdesu edhe më ruaj. Kujdesu për mua edhe më ruaj, nga se në qovë sa Allah Gjallalë nuk kujdesë për ty, o Allah, nuk ka fuqin në botë që ka mundësi me të lëvizë ka hemira. Fër. Nuk ka fuqin në botë që ka mundësi me të lërgën nga keqja. Në kja në bënë që, timi vazhdimisht të më bës dhe vazhdimisht të kërkojmë dihmen e Allah Gjellewala dhe sa dhe gjithpojmë punë të mira, sa dhe që të bojmë, Allah hë dinë, sa diko shpërime punë punë të mira, për sa dhe që të bojmë, gjithmonë me kokë të ullur, dhe gjithmonë me një ndjenë të brendshme, se vetëm Allahu është taj që në kanë dihmuar, dhe vetëm aj është i cili kemi nevoj shumë për te. Dhe e trejta që duha ta përbillim e te të, të në rëzër ës Me gjithë që këta njerës kanë qenë burat mirë Nuk e filuar nga Muhammedi sallallahu alai sallam Apo? Ka ardhita kur duhet me lëshu këtë botë Muhammedi sallallahu alai sallam Me gjithë pozitë që ka pasë të ka lau gjallahu ala Me gjithë gradat, me gjithë, me gjithë, me gjithë ato Apo? Prap është dashë me pi nga gota e vdekjes ato Nga kjo pije e hidhur Që gjithë njeri që karën këtë botë është dashë me pi nga kjo gota Apo? Me dalë preksë e bot ato. Përëndaj, gjitho kush që ka në këtë bot, delë për i kësoj botë. Mirë po, dalojnë daljet. Hyrjet janë të njejta. Të ishe njerëzit, fëmija kur linë. Të njejta kanë ardhen në këtë botë. Nuk kanë dhe në dalim, caktuar, apo? për shambull, nuk, nuk, nuk vjenë dikush në këtë botë edhe e dinë kurani për menshë. Vinë të gjithë në këtë botë, Dhe janë barabat në dhije Gjithë të fmi që linë dhe vijen këtë bot Apo Nuk dhin asë gjë Nuk vjen dikush këtë bot Në i thmi edhe Allah me privilegju Me ditë me foljë Gjithë që vinë këtë bot, vinë barabat Nuk dinë me foljë Mësohën pas taj Eksu më radë Andaj ardhja njëzën këtë bot është e njëjtë Por dali aty në nga kjo bot Apo është dali që dalën shumë me zvet Apo Pra ndaj Si kur q sa sa njerëz në jetën e kësaj bote, ndoshta kur ka ardhmë këtë botë, nuk ka pasur një rëndsi të madhe, nuk i kanë kushtuar vëmendje të madhe ardhmës së tij, lindje e prindjeve. Mi po kur ka dalë pe kësaj bote, dalë pe kësaj bote ka shënuar me të vërtetë një lloj interesimi dhe një lloj, domethënë madje ma edhe brengë dhe mrzitje të njerëzve se hopo me njëri të mirat. Prandaj Kur Allahu xhallahu ala e ka mbyt faraonin edeni kur e ka përmbyt me me me ujë Allahu xhallahu ala përmase mond wama bakat alayhi as-samaa për ta kur kush ska kajt as tokas dhe llaf kërkujt as tok as ciel faraon si ka dhënë atë për shkak të këtë diktaturës për shkak të zullumës që ka qenë për kundrazi njerëzit janë gëzuar kur u dal faraoni me këse vota atë adatë tenrozer Si do të jetë halli dikujt për një që do të piksoj vote? Apo a do të jetë nga ata që njerëzit do ta hetojnë se kanë humb, dikon që më të vërtet kanë pas dobi pe ti ose kanë pas hajër pe ti? Apo Allah nderua ti atë një, ti atë një krijesë që janë rrahatu krijesat e tjera pe ti absolut. Andaj ti s'ke pas mundësi me e mënyrën e ardhjën së këtë botë, se Allah të kasil, apo, hua ledhi akhrajë akum, mimbutuni ummehatikum, latë alemune shajja. Allah o thot, aja është, i cili ju kanë zirë nga barë qëtë, e nënave të juaja, e ju zhërinë kurgjë, latë alemune shajja, kurgjë s'ka ditë, as ku po vjen, as i kujtje, as rrëng, në cilë më hallë rëndë, kurgjë të s'ka ditë. Përndaj në qofë se, s'kemi pas Bajegi një zjedit ma dhe kemi ndalje Përndaj Nuk ka qenë letë Për musliman të asaj kua Kër kanë dëgju se Ka vdek Ebu Bekri radiallahu ta'ale anhu Nuk ka qenë letë Me pretu për ta kër kanë dëgju se ka vdek Omer radiallahu anhu E ulemohet e tjetë mdaj Përndaj Gjdo kush për neve Letë pregaditet Se ka cila derë e kësaj botët do të delatë ka shumë dyrë. Një derë prej këtyre dyerve ka dalë faraoni. E një derë prej këtyre dyerve ka dalë Filan Zullumqari, Filan Mqatari. Por një derë prej këtyre dyerve së sa i buret e ka dalë edhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. E një derë prej këtyre dyerve tek sa i buret e ka dalë Ebubekri radhiyallahu anhu e Abu Hanifa rahimullahu e dietarë të tjerë kanë dal nga e dhirë. Të shikojmë edhe ne në ngaçja derë që i me dalë ata. Mirë pa joj ja, që e përca këta në derën ka ki më dalë është, pa dëshimë koridorin një dukejtë, së një dukejecë, përëndaj, në qësë dhe më dalën ka dira këtune, që ka sot a jenë në rrugën e tynë, përëndaj, në qësë e jemi në rrugën e tynë, kemë dalën nga dira tynë, përëndaj, në qësë dhikosë është në derën, është në rrugën e zulumit e mëkatit, mas të shpeson se dhe del nga dera, e, të delë dhe mësimi jon, sa kanë qenë gjallë, edhe kur kanë qenë duke vdeq, edhe pas dekës së tyre. Ti marrim si shemb, dhe Allahun ta lutem që Allahu të na bashkon me këta burra të mdhën, dhe Allahu të na mundson që mësimet e tyre të jenë dritchim dhe udhëzim për ne vini të kësaj bote, dhe ta lutim Allahun xhallahu ala që të na mundson të dalim nga kjo botë, nga e njëjta portë dhe derë që ata dolën, dhe nesër Allahu të na bashkon së bashku me këta burra të mirë, ndoshta jo për shkak të punëve tona që kemi bërë sikur sa ata. Por s'pa ku për shkat të dashurisje këpi poset june Nga se dashuria Ndaj njerëzët mirë është adhërinë veti Vepë se i kjeda është aburra Ki se vopë të ka lau gjallë u alam Ndaj në qëfë se nuk mune me arrit Shkallën e punë dhe Të njerëzët të mdhenjë Sikurse e cikë atë ashabëve E të këtu e djetarëve Sikurse e kam përmen ulemat E, e, e, e, e, e mdhenjë Djetarën Ebu Hanifa Rahimullah Maliku Rahimullah Shafiot rahimehullah, Imam Ahmed rahimehullah. Nëse sonbohemi në punë ndje sikur se këtë, por spaku ti dojmë. Spaku ta lutim Allah që Allah me ta të, të na bashkonë. Dhe mendoj se këto tre janë porositë më të rëndësishme krahas shumë dobive tjera që dalin nga msimet e porositë që këta burra të mëdhen i lënë në fund të asaj tyre. Allah na mundsojë që të kemi përfundim të mirë në të këse vota. Allah na mundsojë që të pendohemi para se dviye kua kur pendimi nuk bën do vi. Dhe Allahu më dëshojë që vazhdimë investimin në shtim të punëve mira dhe na bashkoft Allahu me burrat e mirë me të dërguarin ton, të dashurin ton Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ashabët e tij dhe dietarët e tjerë të mëdhej dhe Allahu na mëshojë të kemi përfundim të mirën e këse bote dhe të dalë faqevar nesër për Allahu të mënuar. Allahu e shpërbleft sallallahu alaihi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi sallam ushim e kthyer.